була дівчинкою в його спогадах. Хоча відтоді, як вони розлучилися, вона вже встигла перетворитися на дорослу дівчину. Звичайно, це було природною асоціацією ідей. Думка про доктора тягнула за собою мимовільний спогад про його доньку. У всякому разі, коли Шварц, або точніше Марсель Брукман, прокинувся наступного дня, все ще сповнений думками про Жанну, він ані трохи не здивувався на полегливості цього спогаду а побачив у ньому лише нове підтвердження – правильності чудових психологічних трактатів Стюарта Мілля. Глава шоста шахта Альбрехт Пані Бауар – добра жінка, у якої оселився Марсель Брукман. Була швейцаркою, чоловік її, Рудокоп, загинув чотири роки тому, під час однієї з катастроф. які щохвилини загрожують життю шахтаря. Завод виплачував їй маленьку пенсію – 30 доларів на рік. До цього долучалося те, що вона виручала від здачі в оренду кімнати зі столом і заробіток її маленького сина Карла. Хоча Карлу було тільки 13 років, він уже працював у шахті. На його обов'язку лежало відчиняти після проходу вагонеток із вугіллям одну з тих заслінок, що слугують у шахті для вентиляції та правильного циркулювання повітря. Будиночок, де жила бідна вдова – був далеко від шахти Альбрехт, і хлопчикові було не до снаги здійснювати щодня таку тяжку подорож. Тому він ночував у шахті і виконував обов'язки стайня. Який ішов увечері додому, маленький Карл залишався на його місці та наглядав за шістьма кіньми. Що працювали в шахті? Таким чином, життя Карла день у день цілодобово протікало на глибині 500 метрів під землею. В день він чергував біля вентилятора. Вночі спав на соломі біля своїх коней лише раз на тиждень, у неділю. Він піднімався на землю і протягом кількох годин міг насолоджуватися благами, доступними кожній людині. Сонячним світлом, блакиттю неба та материнською посмішкою. Легко уявити собі, що цей хлопчик після тижневого перебування під землею аж ніяк не був схожий на вихолену дитину. Він нагадував радше казкового гнома а не то так маленького сажотруса чи негритення. Тож пані Бауер зазвичай годину з липшим добряче відмивала його за допомогою, неабиякої кількості мила та гарячої води. Потім вона витягала з надер великої нефарбованої шафи добротний костюмчик із товстого зеленого сукна, перероблений із батькових обносків, і вдягнувши в нього Карла. Увесь день милувалася своїм синочком, вважаючи його найкрасивішим за всіх на світі. Відчищений від вугільного пилу, Карл і справді мав вигляд не гірший за інших. Волосся в нього було світле, шовковисте, а на блідому, прозорому личку сяяли лагідні блакитні очі. Він був дуже маленького зросту для своїх років. Життя під землею робило його слабким і хворобливим. Як квола рослина, що виросла без сонячного світла. У підвалі. Якби хто-небудь узяв на себе працю дослідити його кров за допомогою апарату доктора Саразена. У нього безсумнівно виявили би явну нестачу червоних кров'яних кульок. Характер у Карла був спокійний, дещо флегматичний, і в його манері поводитися вже виявлялася та мовчазна свідомість власної гідності. Притаманна всім шахтарям, що підтримується почуттям постійної небезпеки» суворою працею та наполегливістю, необхідною для подолання тяжких і непередбачуваних перешкод. Улюбленим заняттям хлопчика було, сівши поруч із матір'ю за великим столом, що стояв посеред кімнати, наколювати на картон жахливих комах, яких він знаходив під землею. Тепла і рівна атмосфера шахт має свою фауну, мало досліджену натуралістами. Те саме можна сказати і про підземну флору. На вологих пластах кам'яного вугілля зростають чудернацькі зеленкуваті мохи. Потворні безіменні гриби і стелиця безформна пліснява. Інспектор Маул Смюле, пристрасний ентомолог, надзвичайно цікавився цим підземним життям. Він обіцяв хлопчикові. Що даватиме йому срібну монету за кожен екземпляр нового виду? Ця обіцянка змушувала хлопчика ретельно обшукувати – всі закутки шахти, і поступово розвинула в ньому любов до колекціонування. Тепер він уже із захопленням збирав комах для власної колекції, але він захоплювався не тільки павуками і мокрицями. У своїй самоті він завів тісну дружбу з двома кажанами та полівкою. Він стверджував, що ці його друзі були найрозумнішими і найлагіднішими звірками у світі. Мабуть, розумнішими навіть за його конячок і з довгою, блискучою. Як шовк шерстю, про яких він із захопленням розповідав матері. Карл особливо любив мудрого Блер Атоля, найстарішого обивателя підземної стайні, якого шість років тому спустили на глибину 500 метрів і відтоді жодного разу не піднімали на світ Божий. Тепер він уже майже зовсім осліп. Але як він добре знав підземний лабіринт, як упевнено повертав праворуч або ліворуч. Коли тягнув вагонетку, не було випадку. Щоб Блер Атоль коли-небудь помилився, він завжди вчасно зупинявся перед заслоном якраз на такій відстані, щоб можна було відчинити дверцята, не зачепивши його. І яким привітним іржанням зустрічав він хлопчика вранці та ввечері, коли той приносив йому корм, Така добра, ласкава, прив'язлива тварина, ти знаєш. Мамо, він по-справжньому цілує мене, він треться мордою об мою щоку щоразу, коли я підходжу до нього. Говорив Карл, а ще знаєш, мамо, яке це для нас щастя? Що Блер Атоль так добре знає годинник, якби не він, ми б цілий тиждень таки не знали, ранок чи вечір. День чи ніч у нас у шахті, так він базікав, сидячи за столом. А пані Бауер слухала його і захоплювалася. Вона теж любила Блер Атоля, до якого так прив'язався її хлопчик, і ніколи не забувала послати йому шматок цукру. Як би їй хотілося подивитися на цього старожила, якого знав ще її покійний чоловік, її тягнуло поглянути на це жахливе місце, де після вибуху знайшли обвуглений труп бідного Бауера. Але жінок не пускали в шахти, і вона мусила задовольнятися розповідями свого сина. О, вона добре знала його шахту, цю величезну чорну прірву, що поглинула її чоловіка. Скільки разів вона чекала на нього біля цієї величезної зяючої пащі? Скільки разів стежила поглядом за подвійною кліткою, в якій ковзали вздовж кам'яної кладки стін відерця, Підвішені до сталевих блоків на своїх тросах, як часто навідувалася вона до дерев'яної будівлі біля входу в шахту? Зазирала до машинного відділення до кабінки табельника та до інших службових приміщень. Скільки разів грілася вона біля вогню величезної сушарні, де вуглекопи, вийшовши зі стовбура, сушать свій одяг, а нетерплячі курці поспішають запалити трубку. Як звиклася вона з кожним стуком і скрипом цих пекельних дверей, і як добре знала всіх цих підземних трудівників, приймальників, які відчіплювали навантажені вугіллям вагонетки. Причіплювальників, сортувальників, промивальників, машиністів, кочегарів – усі вони проходили повз неї. Вирушаючи на роботу, вона малювала у своїй уяві те, чого не могла бачити очима, слідуючи думкою за цією баддією, що зникала, набитою людьми, серед яких колись був її чоловік, а тепер її єдина дитина, деякий час до неї ще долинали сміх і голоси. Але швидко віддаляючись, вони слабшали, затихали і зрештою зовсім змовкали в глибині. Їй здавалося, що вона бачить, як ця клітка опускається все нижче і нижче у вузькому вертикальному стовбурі. Ось вона вже на глибині 500-600 метрів, яка величезна висота відокремлює її від поверхні земної кулі. Чи не вчетверо вище за найвищу піраміду? Ось нарешті кліть зупиняється. Робітники поспішають вийти і миттю розходяться вліво і вправо своїм підземним містом. Відкатники йдуть до своїх вагонеток. Вибійники озброєні Кайлом у свої вибої. Рубати пласти, бутовщики, замінювати породою потягнуті вугільні скарби. Кріпильники, ставити кріплення, які підпирають покрівлю галерей. Дорожні майстри, лагодити шляхи, прокладати рейки, муляри, викладати склепіння, широка як проспект. Головна штольня йде від центрального стовбура до іншого стовбура на відстані трьох-чотирьох кілометрів. Звідти під прямим кутом розходяться другорядні галереї і далі паралельно їм підсобні ходи. Між цими галереями височують чорні стіни, масиви вугілля або породи. І все це такими правильними квадратами. Громісткими, чорними, у цьому лабіринті чорних, абсолютно однакових вулиць, при світлі безпечних ламп рухається. Копошиця снує взад і вперед ціла армія напівголих робітників. Ось що бачила перед собою пані Бауер, коли, залишившись одна, сиділа в роздумах біля камелька. Дивлячись на вогонь і в цьому лабіринті підземних ходів, вона особливо ясно уявляла собі той коридор, який вона знала краще за інших, де її маленький Карл відчиняв і зачиняв дверця та заслону. Коли наставав вечір, Денна зміна піднімалася на гору, а в шахти спускалася нічна зміна, але її хлопчик не піднімався разом з іншими. Він вирушав у стайню до свого улюбленця Блер Атоля, ставив коню порцію вівса і сіна і, сівши біля нього, брався до своєї скромної вечері, яку йому надсилали згори, потім, погравшись із полівкою, що пригрілася біля його ніг. І двома кажанами, що кружляли біля нього, він вкладався спати тут же на підстильці з соломи, як ясно уявляла собі все це пані Бауе, і як швидко, з півслова розуміла вона все. Що розповідав про своє підземне життя маленький Карл? Знаєш, мамо, що мені вчора сказав пан Маулсмюле? Він сказав, що якщо я відповім йому правильно на всі запитання з арифметики, які він мені задасть, то він візьме мене до себе в помічники коли зніматиме план шахти і дасть мені тримати нівелювальну стрічку. У нас, здається, збираються прокладати новий штрек, щоб з'єднати нашу шахту з шахтою Вебера, але ж це дуже важко розміряти все так, щоб він вийшов якраз туди, куди потрібно. Ось як, вигукнула зраділа пані Бауер. Тобі сказав це сам пан Маулсміле. І вона одразу ж уявила собі, як її маленький Карл тримає простягнуту всією галереєю нівелювальну стрічку, а інженер ходить із записником у руці. Справляючись зі своїм компасом, зазначає, де пройде штрек, але я боюся тільки, що я не все розумію в цій арифметиці, продовжував Карл, і мені нікого попросити. Щоб мені пояснили, раптом я відповім неправильно». Тут Марсель, який мовчки курив свою люльку, сидячи на табуреті біля печі. втрутився в розмову і, звернувшись до Карла, сказав, а ти б мені показав, що ти там не розумієш, можливо. Я зможу тобі пояснити, ви зможете пояснити, із сумнівом у голосі запитала пані Бауер. А що ж, сказав Марсель, адже не дарма ж, я щодня після вечері ходжу на вечірні заняття. Наш учитель дуже задоволений мною і каже, що я можу допомагати йому займатися з відстаючими. З цими словами Марсель пройшов до себе в кімнату, приніс звідти чистий зошит і, сівши поруч із хлопчиком, запитав, що йому не зрозуміло в задачі, і так добре пояснив йому все, що Карл одразу ж розв'язав її без жодних зусиль. З цього дня пані Бауер перейнялася повагою до свого мешканця. А Марсель і маленький Карл стали друзями. Тим часом на заводі Марсель зарекомендував себе чудовим ливарником, і його незабаром перевели до другого, а потім до першого розряду. Щоранку рівно о сьомій годині він входив у ворота сектора, о, і щовечора після вечері вирушав на вечірні заняття, які вів інженер Трюбнер. Геометрію, алгебру і креслення він здолав з однаковою ретельністю, і його незвичайні успіхи вражали вчителя. За два місяці після надходження на завод Шульце молодий робітник Шварц заслужив репутацію найздібнішого і найрозумнішого працівника не тільки в секторі О, а й у всьому сталевому місті. Рапорт, поданий про нього наприкінці кварталу його безпосереднім начальником, закінчувався такою офіційною характеристикою. Шварц Йоган, 26 років, ливарник першого розряду, вважає своїм обов'язком звернути увагу вищої адміністрації на цю молоду людину, яка має виняткові здібності та виділяється як своїми теоретичними знаннями, так і практичною тямущістю та яскраво вираженою винахідницькою жилкою. Однак, щоб привернути до Марселя увагу вищої адміністрації, знадобився абсолютно незвичайний випадок, Випадок цей не забарився. Але обставини, що супроводжували його, виявилися вельми трагічними. Якось вранці в неділю Марсель, прислухавшись до бою годинника, з подивом виявив, що вже пробило десяту. А його маленького друга Карла все ще немає. Він спустився вниз запитати пані Бауер, чи не знає вона, чому запізнився Карл. Але пані Бауер сама була в страшному занепокоєнні. Хлопчик мав прийти з шахти, принаймні дві години тому, Марсель, бачачи її в такому сум'ятті, вирішив піти дізнатися, що трапилося, і попрямував до шахти Альбрехт. Дорогою він зустрів декого з шахтарів і запитав, чи не бачили вони маленького Карла, але отримавши від них негативну відповідь і побажавши їм глох Аух, Що значить буквально щасливо повернутися на гору, звичайне привітання німецьких вуглекопів, Вирушив далі. Близько одинадцятої години він підійшов до тахти Альбрехт. Цього недільного ранку тут не було тієї жвавої штовханини, яка зазвичай буває біля входу в шахту в робочі дні. Одна тільки молоденька модистка шахтарі так жартома прозвали сортувальниць. Балакала стабельником. Якому навіть у святкові дні належало чергувати біля шахти? Не помітили ви чи піднявся з шахти маленький Карл Бауер, номер 41-1902. Запитав його Марсель, табельник зазирнув у свій список і заперечно похитав річною, а іншого виходу з шахти немає. Ні, це єдиний, другий, північний вихід ще тільки будують. Тоді, значить, хлопчик унизу. Очевидно, відповідав табельник, похитавши головою. Але це дивно, по неділях там залишаються тільки п'ять чергових сторожів. «Чи не можна мені спуститися, дізнатися, чи не сталося там чого?» «Без дозволу не можна, а раптом його там завалило», – сказала молоденька модистка. «Ну що там може завалитися в неділю?» – незворушно відповів табельник. «Але все-таки треба дізнатися. Що з ним таке?» – продовжував наполягати Марсель. «А ви зверніться до майстра машинного відділення. Он там у будці, якщо тільки він ще тут, майстер». На щастя, виявився на місці, у святковому костюмі. У туго накрохмаленому, наче зробленому з блях і комірці. Він возився з якимось звітом. Людина чуйна, серйозна, він негайно ж відгукнувся на прохання Марселя. «Ми зараз разом подивимося, що там трапилося», – сказав він і тут же розпорядився. «Щоб черговий механік приготував машину для спуску, а ви не захопите із собою прилади Галібера». Запитав Марсель: "Можливо, вони нам знадобляться. Мабуть, ви маєте рацію, ніколи не можна знати, що може трапитися під землею". Майстер дістав із шафи два однакові резервуари, схожі на сифони, в яких на вулицях Парижа продають прохолодні напої. Це посудини зі стисненим повітрям, що закінчуються гумовою трубкою з роговим наконечником який затискають зубами, посудину накачують повітрям за допомогою спеціальних міхів. Із цим запасом повітря, затиснувши ніс дерев'яними щіпчиками, можна безкарно перебувати в отруєній шкідливими газами атмосфері. Одягнувши на спину прилади, майстер із Марселем увійшли в баддю, канат почав змотуватися з барабана, і спуск почався. При слабкому світлі маленьких електричних ліхтариків вони повільно заглиблювалися в темне підземелля. «А у вас видно, нерви міцні!» – зауважив майстер. «Новачки зазвичай побоюються спускатися. Сидять, як кролики, туляться на дні діжки. Ну що ви?» – відповів Марсель. «Чого ж тут боятися, що правда? Мені разів зо два три вже доводилося спускатися в рудники. Нарешті вони опинилися на дні шахти. Сторож, який чергував на майданчику». Сказав їм, що не бачив маленького Карла. Вони вирушили до стайні коня, мабуть, набридло стояти на самоті. Так, принаймні можна було зробити висновок з того радісного іржання, яким зустрів їх Блер Атоль. На стіні висів брезентовий плащ Карла, а в кутку, поруч зі скрибницею, лежав його підручник арифметики. Марсель зараз вже помітив, що безпечної лампи Карла в стайні немає. І отже, хлопчик перебуває десь у глибині шахти. Може, звісно, статися, що його денебудь засипало, сказав майстер. Але це малоймовірно, навіщо йому знадобиться йти в робочі забої в неділю. А може, він пішов полювати за комашками. Сказав Сторож, він за ними куди хочеш, піде. Конюх, який підійшов у цей час, підтвердив ці припущення, він бачив як Карл рано вранці, приблизно о сьомій годині, пішов із ліхтарем у шахту, недовго думаючи. Вирішили розпочати пошуки, скликали свистками чергових сторожів, взяли великий план шахти, розподілили маршрут і, озброївшись лампами, заглибилися в бічні галереї та ходи. Через дві години всі розгалуження шахти було пройдено, і всі семеро людей зійшлися на центральному майданчику. Ніде не було виявлено жодних ознак обвалу. Але й жодних слідів маленького Карла зголоднілий майстер висловив припущення, що можливо. Хлопчик якось непомітно давно вже піднявся на гору і сидить спокійнісінько вдома. Але Марсель запевняв його, що цього не може бути і наполягав на продовженні пошуків. А ось це що таке? раптово запитав він, вказуючи на плані місце, позначене пунктиром подібно до того, як географи на картах відзначають ще недосліджені землі в Арктиці. Це покинуте вироблення почали було розробляти. Та виявився дуже тонкий пласт, пояснив майстер, і там є покинуті ходи, вигукнув Марсель. Ну, значить, там і треба шукати, він сказав це з такою впевненістю, що ніхто не став заперечувати і всі разом попрямували до покинутої ділянки. Вони незабаром досягли гірла галереї. Судячи з мокрих, обмщилих стінок ходу. Тут уже давно не вели жодних робіт, деякий час вони не виявляли нічого підозрілого. Раптово Марсель зупинився і запитав. «Ніхто з вас не відчуває тяжкості в ногах?» «Слабкості або нудоти, у мене ось уже кілька часу. Як паморочиться голова, тут явно відчувається присутність вуглекислого газу. Ви дозволите мені запалити сірник?» Звернувся він до майстра: "Звичайно, мій друже, запалюйте". Марсель вийняв із кишені сірничницю, запалив сірник і, нахилившись, підніс його до землі. Полум'я одразу ж згасло. "Так я й думав", сказав він, "газ цей, будучи ващим за повітря, стелиться по землі. Тут не годиться залишатися. Я, звичайно, маю на увазі тих, у кого немає приладу Галібера. Можливо, ми з вами удвох оглянемо цю ділянку". Звернувся він до майстра, той погодився, отославши інших. Вони взяли до рота наконечники своїх приладів і, затиснувши ніс дерев'яними щіпчиками, пішли далі покинутою галереєю. Через чверть години їм довелося вийти звідти, щоб відновити запас повітря, після чого вони знову продовжували свої пошуки. Нарешті, після третього перепочинку... Їхні зусилля увінчалися успіхом, вони побачили в глибині тьмяне блакитнувате світло безпечної лампи. Прискоривши кроки, вони попрямували туди, біля сирої стіни нерухомо лежав маленький Карл, що вже похолодів, губи в нього були сині, обличчя багряне, пульс не працював. Мабуть, він хотів підняти щось із землі, нахилився і вдихнувши насичене вуглекислотою повітря. Відразу втратив свідомість. Усі зусилля повернути його до життя виявилися марними. Він лежав тут уже щонайменше години. Чотири наступного дня надвечір на цвинтарі Шталептатта додалася ще одна могила. А бідолашна пані Бауер залишилася сама самісінька на білому світі. Глава сьома. Центральний сектор. Медичний висновок доктора Ехтернаха. Головного лікаря шахтарської дільниці Альбрехт свідчив, що смерть Карла Бауера, номер 41901, 13 років від роду, затуляйлера в галереї 228, настала від асфіксії внаслідок отруєння вуглекислотою, поглиненою у великій кількості дихальними органами, інший. Не менш вчений висновок, інженера Маулс-Мюле вказував на необхідність розширити вентиляційну мережу і охопити нею ділянку в 15-ї зони, де спостерігається повільне просочування шкідливих газів. Другий. Короткий рапорт інженера маулс звертав увагу Вищої адміністрації на самовіддану поведінку майстра Райєра і ливарника першого розряду Йоганна Шварца. Через днів десять після цього трагічного випадку ливарник Йоганн Шварц увійшовши вранці до вартової будки, щоб зняти з дошки свій жетон. Побачив на цій дошці наступний наказ. Ливарнику Шварцу з'явитися сьогодні о 10 годині ранку до контори головного директора, центрального сектору. Воріти вулиці, а одяг міський, нарешті. Подумав Марсель, довго ж вони думали, але добре. Що додумалися? Зі своїх недільних прогулянок на околицях Штальштадта та й розмов із товаришами Марсель встиг дізнатися дещо про організацію міста. Він знав, що запрошення з'явитися в центральний сектор удостоювалися не всі, і з цього приводу розповідали всілякі легенди говорили, що сміливці, які намагалися хитрістю проникнути в заборонену зону, не поверталися назад, що кожен робітник і службовець якого допустили до цього святає святих. Піддавався таємничим випробуванням і складав урочисту клятву зберігати все бачене і чути ним у таємниці. А того, хто порушив клятву, судили таємним судом і карали смертю. Святилище це з'єднувалося з окружною лінією підземною залізницею. Цією дорогою вночі нерідко прибували таємничі гості. За високими стінами в центральній будівлі відбувалися засідання Вищої Ради, в яких ці загадкові незнайомці брали участь. Марсель не дуже довіряв подібним розмовам і чуткам, але знав, що вони спричинені справді важким доступом до центрального сектору. У нього було чимало друзів серед робітників, і рудокопи, і вуглекопи, і доменщики, і формувальники, і теслі, і ковалі. Але жоден із тих, кого він знав, ніколи не переступав заповідних воріт А. Зі змішаним почуттям цікавості і таємного задоволення Марсель у призначений час підходив до воріт. Він відразу міг переконатися в тому, що тут воїстину дотримувалися всіх найсуворіших запобіжних заходів. Насамперед з'ясувалося, що його вже чекали, двоє людей у сірих мундирах, із шаблями на боці і револьверами біля пояса. Стояли в вартовому приміщенні. Це приміщення. Подібне до Келії сестри-брамниці якогось суворого монастиря. Мало двоє дверей, одні відчинялися назовні, а інші – внутрішні. При цьому двері ніколи не відчинялися одночасно. Марсель подав перепустку, її ретельно перевірили. Поставили печатку, а потім люди в сірій формі, ні слова не кажучи. Зав'язали Марселю очі і підхопивши його під руки. Повели в невідомому напрямку, вони пройшли близько трьох тисяч кроків. Піднялися сходами, перед ними відчинилися двері, які, впустивши їх, негайно ж зачинилися, і нарешті Марселю дозволили зняти пов'язку. Молодий чоловік побачив, що перебуває в просторій кімнаті, де стояло всього кілька стільців. Чорна дошка і великий креслярський стіл з усім приладдям для креслення. Світло проникало в кімнату через високі вікна з матовими шибками. Негайно ж слідом за ними увійшли двоє людей, що нагадували своїм виглядом університетських професорів. «Нам атестували вас як винятково обдарованого суб'єкта», сказав один із них. «Ми маємо намір проекзаменувати вас. І якщо ваші знання виявляться задовільними, вас буде переведено в модельний цех, чи бажаєте ви зараз піддатися випробуванням? Марсель скромно відповів, що він готовий. Тоді обидва екзаменатори по черзі стали ставити йому запитання з хімії. Геометрії та алгебри. Молодий чоловік відповідав безпомилково і ясно. Накреслені ним на дошці геометричні фігури вирізнялися бездоганною виразністю, суворістю і витонченістю ліній. Цифри його рівнянь витягувалися стрункими, правильними рядами, як колони військ на параді. Одне з його рішень вразило екзаменаторів своєю незвичайною тонкістю і новизною доказу. Вони не забарилися висловити йому своє здивування і запитали. «Де він навчався математики? На батьківщині у Шагаузені у середній школі?» Скромно відповів Марсель. «Ви, мабуть, прекрасний кресляр. Це був мій улюблений предмет. Ви не знаходите, що народну освіту в Швейцарії поставлено на дивовижну висоту». Сказав екзаменатор, звертаючись до свого колеги. «Так ось, ми вам даємо дві години на виконання цього креслення». Продовжував він, повернувшись до Марселя і передаючи йому схему доволі складної парової машини, представленої в розрізі, якщо ви проявите себе в цьому так само, як проявили в усних відповідях. Ми дамо вам оцінку вельми задовільно і поза конкурсом. І з цими словами вони пішли». Марсель, залишившись один, із запалом взявся за роботу. Рівно за дві години екзаменатори повернулися, креслення Марселя, мабуть. Настільки вразило їх, що вони не обмежилися обіцяною лаконічною оцінкою, а з обопільної згоди приписали. У нас немає креслярів із таким винятковим обдаруванням. Слідом за тим до кімнати знову увійшли мовчазні сірі провідники. І, піддавши Марселя тій самій церемонії, Тобто, зав'язавши йому очі, повели його до кабінету головного директора. «Вас рекомендують креслярем у модельний цех», – сказав Марселю директор. «Чи готові ви підкоритися всім нашим правилам? Я їх не знаю, але вважаю, що вони прийнятні». Відповідав Марсель. «Так ось, по-перше, вам належить протягом усього терміну вашої служби жити на території самого цеху». Ви не можете виходити за межі цієї території без особливого дозволу, який дається тільки у виняткових випадках. По-друге, ви підкоряєтеся військовому статуту і повинні беззаперечно коритися вашому начальству. Будь-яке порушення дисципліни тягне за собою відповідне стягнення згідно з військовим статутом. Вам присвоюється звання унтер-офіцера діючої армії Сталевого міста і проявляючи себе гідно, ви можете досягти найвищих чинів, по-третє. Ви даєте присягу ніколи нікому не розголошувати того. Що ви побачите або почуєте у відділі, де будете працювати, по-четверте. Ваше листування буде розкриватися начальством, і вести його дозволяється тільки з рідними. Коротше кажучи, справжня в'язниця, подумав Марсель, але вголос сказав спокійно. Я вважаю ці умови справедливими і готовий їм підкоритися. Добре. Підніміть руку і повторюйте за мною слова присяги. Отже, ви зараховуєтеся креслярем у четвертий цех. Вам буде надано приміщення. Харчуватися ви будете тут же. У нас чудова їдальня. Ваші речі з вами. Ні, я не знав. Навіщо мене викликали? Усе моє майно у мене на квартирі». За ним буде послано, бо ви з цього моменту не маєте права виходити за межі цієї території. «Добре, що я писав свої нотатки шифром», – подумав Марсель. От би вони попалися їм у лапи. До кінця дня Марсель остаточно розташувався в затишній кімнаті на четвертому поверсі величезної будівлі, що стояла в глибині двору, і вже міг скласти собі деякі уявлення про своє майбутнє життя». Воно вже не здавалося йому таким безвідрадним, як спочатку, його товариші по роботі, з якими він познайомився в їдальні. Були здебільшого спокійні, м'які люди, цілком захоплені своєю працею, щоб внести деяке пожвавлення у своє надто монотонне існування. Вони організували своїми силами непоганий оркестр і щовечора влаштовували цікаві концерти. У рідкісні години до можна було піти в бібліотеку або читальню, які надавали багатющий вибір наукової літератури. Крім того, при цеху були влаштовані спеціальні, обов'язкові для всіх курси, де заняття вели старі, досвідчені професори. Час від часу слухачі піддавалися випробуванням або брали участь у конкурсах. Словом, у цьому обмеженому маленькому світі не вистачало тільки руху, повітря. Свободи – це був свого роду закритий навчальний заклад для цілком сформованих дорослих людей. Але навчальний заклад із таким суворим режимом, що хоч би як люди були привчені до залізної дисципліни. Така атмосфера не могла не діяти гнітюче. Зима минула в посидючій роботі, які Марсель віддавався душею і тілом. Його старанність. Досконалість його креслень і вражаючі успіхи з усіх предметів були відзначені всіма професорами і екзаменаторами і завоювали йому славу серед товаришів. Його вважали за загальним визнанням, найталановитішим, винахідливим і наймайстернішим креслярем-конструктором. Чи виникало якесь утруднення, зверталися до Марселя. Навіть начальство, зважаючи на його досвідченість і знання. Ставилося до нього з мимовільною повагою, яку викликає до себе істинне обдарування всупереч найчорнішій заздрості. Але якщо Марсель, проникнувши в центральний сектор Сталевого міста, сподівався, що тепер проникне в усі його таємниці, він жорстоко помилився. Усе його життя протікало за залізною решіткою, що оточувала простір у 300 метрів у діаметрі. Розумова діяльність Марселя охоплювала всі найрізноманітніші галузі металургійної промисловості. Практично ж вона обмежувалася конструкцією і кресленнями парових машин. Він креслив машини будь-якого розміру, будь-якої потужності для будь-якої галузі виробництва і промисловості, починаючи з військового корабля і закінчуючи друкарнею. Але далі цього він не йшов. Найсуворіший поділ праці, доведений до крайності, замикав його, немов лещата. Після чотиримісячного перебування в центральному секторі Марсель знав про продукцію сталевого міста загалом не більше, ніж до свого вступу сюди. Йому вдалося тільки набути деякого уявлення про організацію цієї машини, в якій він, попри всі свої заслуги, був не більш ніж нікчемним гвинтиком. Він знав тепер, що центром цього павутиння. Іменованого Штальштатом була так звана вежа бика – циклопічна споруда, яка високо здіймається над усім містом. З розповідей, які зазвичай передавали пошипки в їдальні, і які не завжди вирізнялися правдоподібністю, Марсель довідався, що особиста резиденція Гера Шульца розташована в основі вежі. А там же, в самій глибині, в центрі міститься і знаменитий таємний кабінет розповідали, що це велика склепінчаста зала з усілякими протипожежними пристосуваннями. Броньована зсередини, як військовий човен ззовні, що в неї ціла система сталевих дверей із секретними скорострільними замками, які зробили б честь будь-якому банку. На загальну думку, Гер Шульце закінчував роботу над новою жахливою військовою машиною нечуваної потужності яка нібито має забезпечити Німеччині панування над усім світом. Марсель марно ламав собі голову, намагаючись знайти спосіб проникнути в таємницю професора Шульце. Марно вигадував тисячі найвідчайдушніших планів із перевдяганням і мотузяною драбиною. Він змушений був зізнатися собі, що всі його проекти не здійсненні, ці похмурі товсті стіни залиті вночі потоками яскравого світла під охороною випробовуваної варти, були непереборною перепоною для всіх його сподівань і зусиль. Але, якби навіть йому вдалося якимось дивом здолати цю перешкоду, що побачив би він за нею? Частковості, тільки частковості. Бо все одно йому не вдалося би розкрити всі складні махінації цього лиходійського задуму, але нічого. Він заприсягся собі не відступати і не відступить. Якщо йому доведеться тягнути цю лямку десять років, він витримає десять років, але проб'є час. Коли ця таємниця відкриється йому, це має статися. А тим часом благодатне місто Франсивіль зростає і процвітає. Відкриваючи втомлене, вистражданим людям новий, сяючий горизонт, Марсель не сумнівався що це велике досягнення, цей тріумф латинської раси розлючує Шульце. І що він зараз більш, ніж будь-коли, сповнений рішучості виконати свої погрози? Підтвердженням цьому були штальштат і вся діяльність цього страшного міста. Минуло кілька місяців, якось раз у березні, коли Марсель у тисячний раз давав собі цю клятву Ганнібала. Перед ним раптово виросла сіра фігура служителя і оголосила йому, що його вимагає головний директор. Я отримав наказ від Гера Шульце. Повідомив йому цей високий сановник надіслати йому нашого найкращого кресляра. Це без сумніву, ви дозвольте зараз же зібрати ваші речі, і вас негайно проведуть у внутрішній сектор. Крім того, маю честь вам повідомити, що вас підвищено в лейтенанти. Отже, в ту хвилину, коли він уже майже готовий був зневіритися, його мужня – Героїчна праця через природний, логічний хіт речей відкривала йому доступ до мети. Марсель так зрадів, що забув про самовладання, обличчя його просяяло. «Я щасливий повідомити вам таку чудову новину», – продовжував директор. «І можу тільки порадити вам і надалі триматися того шляху, який ви своєю старанністю проклали собі. Перед вами відкривається блискуче майбутнє, ступайте ж». Нарешті шляхом такого тривалого випробування він наблизиться до мети, якої поклявся досягти. Марсель миттю поклав речі і пішов за своїми сірими провідниками. І ось нарешті він минув останню перепону, і перед ним відчинилися єдині ворота з вулиці А, що так довго лишалися для нього зачиненими. За кілька хвилин він опинився біля підніжжя неприступної вежі бика. Що дотепер показувала йому тільки свою похмуру вершину. Яка губиться в хмарах, видовище, що відкрилося перед ним, було для нього повною несподіванкою. Уявіть собі людину, яка з галасливої, нудної, казенної європейської установи раптово перенеслася в незайманий тропічний ліс. Це диво сталося з Марселем, при цьому треба зауважити, що незайманий ліс. Звісно, сильно виграє коли ми знайомимося з ним за описами великих письменників. Тоді як парк Гера Шульце був воістину справжнім дивом, створеним руками людини. Кругом з усіх боків піднімалася зелена гущавина, струнки пальми, широколисті банани. Химерної форми кактуси, гнучкі ліани, обвиваючись навколо високих евкаліптів, спадали зеленими гірляндами або пишною. Густою завісою усюди рясніли прекрасні небачені квіти. Соковиті ананаси і гояви зріли поруч із запашними апельсинами. Зграї колібрі та райських пташок носилися над головою, виблискуючи всіма барвами свого розкішного оперення. Спекотне тропічне повітря було насичене тонкими пахощами. Марсель озирався на всі боки, шукаючи очима скляні дахи і калорифери, що виробляли це диво, але бачив тільки синє небо і не міг отямитися від здивування. Потім він раптом згадав, що десь зовсім близько звідси розташовані кам'яновугільні копальні, де ось уже багато років триває постійне горіння, і зрозумів, що Гер Шульце дотепно використав за допомогою металевих труб ці невичерпні запаси підземного тепла. Але й пояснивши собі це диво, він продовжував стояти як укопаний, не в силах відірвати зачарованого погляду від зелених газонів, і з захватом, вдихаючи просочене пахощами повітря. Нарешті він може винагородити себе за ті шість місяців, що він провів під замком, не бачачи жодної травинки. Посипана піском алея відлого спускалася до широких мармурових сходів з величною колонадою. За ними височила важка громада масивної квадратної будівлі, що слугувала ніби п'єдесталом вежі бика. По обидва боки сходів стояли лакеї в червоних лівреях, а вище, біля входу, швейцар у триуголці з булавою в руці. Розкішні бронзові канделябри виблискували між колонами, піднімаючись сходами. Марсель почув у себе під ногами глухий, віддалений шум підземної залізниці. Марсель назвав своє ім'я, і його негайно ж вели у вестибюль, що був справжнім музеєм скульптурою. Але він ледве встиг кинути погляд на всі боки. Вони вже увійшли до величезної. оббитої червоним із золотом зали, потім до другої, чорної із золотом і нарешті. До третьої, жовтої із золотом, де йому звеліли почекати. За кілька хвилин двері відчинилися. І його запросили увійти до розкішного кабінету, оздобленого зеленим і золотом, сам Гершульце, власною персоною. Сидів за столом зі своєю незмінною порцеляновою люлькою в зубах. Перед ним стояв величезний кухоль пива. Посеред усього цього близько і розкоші він справляв враження брудної плями на яскраво вичищеному лаковому чоботі. Не підвівшись, навіть не повернувши голови, Сталевий король запитав холодно і сухо, «Ви кресляр». «Так, пане, я бачив ваші креслення, вони чудові, але ви...» Мабуть, займалися виключно конструкцією парових машин. Мені ніколи не доручали нічого іншого. Чи маєте ви хоч якесь уявлення про балістику? Я вивчав її у вільний час для власного задоволення. Відповідь ця, мабуть, припала до душі Геру Шульце. Він удостоївся підняти очі на свого підлеглого. Так ось. Чи здатні ви під моїм керівництвом зробити креслення гармати? «Подивимося, як ви впораєтеся з цим завданням. Не знаю. Чи вдасться вам замінити цього дурня зони, якого сьогодні вранці розірвало на шматки через його необережне поводження з динамітом? Дурень він мало не всіх нас не відправив на той світ, треба зізнатися». Що грубість і жорстокість цих слів у вустах Гера Шульце здавалися цілком природними. «Глава восьма. Печера дракона, читач» який уважно стежив за успішною кар'єрою молодого ельзастя. Напевно, не здивується, дізнавшись, що через кілька тижнів юнак став найближчою особою Гера Шульце. Сталевий король не відпускав його від себе ні на хвилину. Вони разом працювали, разом їли, прогулювалися у двох у парку або сиділи, покурюючи за кухлем пива. Ніколи за все своє життя колишній професор Ієнського університету не зустрічав помічника який припав би йому так до душі. Цей молодий чоловік розумів його співслова і з надзвичайною швидкістю схоплював усі його теоретичні побудови. І це був не тільки вправний фахівець своєї справи. Ні, це був старанний працівник, невичерпний, талановитий винахідник, на рідкість скромна людина і при всьому цьому цікавий співрозмовник. Професор Шульце був від нього в повному захваті. Десять разів на день він повторював про себе. Яка знахідка, справжній скарб цей хлопчисько, секрет був у тому, що Марсель з першого погляду безпомилково вгадав характер свого страшного патрона. Він побачив, що панівною рисою його характеру був жахливий, всепоглинаючий егоїзм, який проявлявся насамперед у неприборканому, мерзенному марнославстві, намагаючись у всьому потурати цій огидній рисі. Марсель неухильно узгоджував з нею кожен свій вчинок. Кожне слово. За дуже короткий час Марсель так добре опанував це мистецтво, що Шульце в його руках був подібний до інструменту, в досвідчених руках музиканта. Тактика полягала в тому, що він, витончуючи, наскільки можливо, свої здібності, робив усе так, щоб у Шульце завжди залишалася можливість відчувати свою перевагу. Так, наприклад, роблячи яке-небудь креслення, він доводив його до досконалості, але залишав на самому увазі якусь впадаючу в око помилку, яку легко виправити. І на яку колишній професор негайно ж із великим натхненням вказував йому, чи виникала у Марселя якась цікава для Шульце думка. Він намагався втягнути її в розмову так, щоб у Гера Шульце склалося враження, що ця думка зародилася у нього самого. «Іноді Марсель навіть залишав осторонь. Усі ці хитрощі і просто говорив. Гершульц, я накидав вам модель цього нового судна зі знімним тараном, про який ви мені говорили, я говорив», – здивовано запитував Гершульце, у якого і в думках не було нічого подібного. «Ну так, хіба ви забули? Знімний таран, що залишає в борту ворожого судна веретеноподібну торпеду» яка вибухає після закінчення трьох хвилин, уявіть. Абсолютно з голови вилетіло. Ну, воно і не дивно. У мене стільки всяких ідей. І Гер Шульце зі спокійною совістю приписував собі винахід свого асистента. Можливо, що сам він і не зовсім вірив у це. Досить імовірно. Що в глибині душі він вважав Марселя значно обізнанішим і здібнішим за себе. Але за якимось дивним зрушенням мислення яке іноді відбувається в мозку людини. Він цілком задовольнявся видимістю переваги і тим враженням, яке воно справляло на інших, особливо на його підлеглого. А все-таки, за всього свого розуму і здібностей, він справжній простак, цей Шварц, нерідко говорив він собі, самовдоволено посміюючись і оголюючи при цьому свої жахливі. Звірині зуби, однак головним джерелом задоволення його ненаситного марнославства, було те, що він. Один він у всьому світі. Міг здійснити ці технічні винаходи. Ці дивовижні, сміливі фантазії тільки завдяки йому і тільки для нього. Для нього одного. Вони втілювалися в дійсність. Марсель, зрештою, був усього лише одним із корисних гвинтиків того потужного механізму, створення якого належить йому, Шульце, і якою б тісною не була його співпраця з Марселем. Гер Шульце, ніколи не посвячував його у свої плани. Після п'яти місяців перебування у вежі Бика таємниці центрального сектора були так само непроникні для Марселя. Щоправда, деякі з його припущень перетворилися на впевненість. З кожним днем він дедалі більше переконувався, що в Штальштаті справді існує певна таємниця і що діяльність Гера Шульца ставить собі за мету не тільки наживу. Його теоретичні заняття і сам характер його виробництва цілком виразно вказували на те, що він винайшов якусь нову військову машину. Але ключ до цієї таємниці ніяк не вдавалося підібрати. Час минав, і Марсель врешті-решт змушений був сказати собі, що очікуванням він нічого не доб'ється, і тільки якийсь винятковий випадок може дати йому можливість проникнути в цю таємницю а оскільки випадок змушував себе чекати. Він вирішив створити його сам. Увечері 5 вересня він сидів із Гером Шульце за обідом, рівно рік тому, цього самого дня. Марсель знайшов у шахті Альбрехт-труп свого маленького приятеля Карла. Сувора зима, що рано наступала. В цій американській Швейцарії вже встигла огорнути околиці своїм білим покривом. Але в парку шталептат та повітря було тепле, як у червні і пластівці снігу, танучи на люту, лягали на землю рясною свіжою росою, а сосиски з капустою сьогодні були непогані. Мріливо промовив Гер Шульце, який за всіх своїх мільйонів не втратив прихильності до своєї улюбленої страви. Так, дивовижні, підхопив Марсель, який з мужнім терпінням щодня їв ці до смерті остогидлі йому сосиски. Він відчув. Як у нього піднімається нудота? І, мабуть, це почуття змусило його зважитися доробити. Не відкладаючи, задуманий ним дослід, я іноді думаю. Зітхнувши, продовжував Гершульце. Як це люди, які живуть у країнах, де немає ні пива, ні сосисок? Ні капусти можуть миритися з таким жалюгідним існуванням? Так, звісно, таке життя. Суцільна мука, підтакував Марсель, по-моєму. Було б найвищим актом гуманності приєднати їх усіх до Фатерланду. «А що ж, так воно і буде, так і буде!» – вигукнув Гершульце. «Ось ми вже зараз у самому центрі Америки. Дайте нам тільки зайняти острівець, другий ближче до Японії. І ви побачите, як швидко ми приберемо до рук усю земну кулю». Лакей подав їм трубки. Гершульце, не поспішаючи, набив трубку. Розкурив її і, відкинувшись на спинку крісла, Занурився в повне блаженство. Марсель тільки й чекав цієї хвилини. Зізнатися не дуже я вірю в можливість такого завоювання, сказав він, помовчавши. Якого завоювання? з подивом запитав Гершульце, який уже встиг забути, про що вони говорили. Та ось завоювання німцями всього світу колишньому професору Ієнського університету здалося. Що він почув не так, ви не вірите в те, що німці завоюють світ. Не вірю. Ні, це просто вражає. Можливо, ви зволите викласти причини вашої невіри. Причина, на мій погляд, найпростіша, мені здається. Це не може статися тому, що французька артилерія врешті-решт обжене вас і візьме над вами гору, мої співвітчизники. Які добре знають французів. Вважають, що француз, якого раз провчили, вартий двох. Урок 1870 року обернеться проти тих, хто його дав. «У мене на батьківщині, у моїй маленькій країні, пане. У цьому ніхто не сумнівається. І вже якщо говорити все до кінця, тієї самої думки дотримуються і найбільш далекоглядні люди Англії». Марсель вимовив ці слова холодним, сухим, різким тоном, який мав наскільки можливо посилити дію цієї нечуваної образи. Завданої ні з того, ні з сього сталевому королю. Гершульце сидів приголомшений, нерухомий, задихаючись. Уся кров хлинула йому в обличчя, так що Марсель навіть злякався. Чи не зайшов він занадто далеко. Але бачачи, що його жертва хоч і задихнулася від сказу, але не випустила дух, він знову заговорив. Так, як не сумно, але це так. А якщо наші суперники не здіймають стільки глуму? Як ми, з цього не випливає, що вони не роблять справи, ви думаєте, ця війна нічому їх не навчила. Можете бути впевнені, що в той час, як ми з тупою за взятістю, прагнемо тільки одного – збільшити вагу наших гармат. Вони готують щось новеньке і покажуть нам свою новинку за першої ж слушної нагоди. Готують новинку, новинку, про Гершульце, дозвольте. А ми що ж цього не робимо? «Ось у цьому то вся і штука, що ні. Ми відливаємо зі сталі те, що наші попередники майстрували з бронзи. Ось і все. І подвоюємо розміри і далекобійність наших знарядь. Подвоюємо?» – з обуренням вигукнув Гершульце. «Так, по суті справи. Незворушно продовжував Марсель. Ми не що інше. Як жалюгідні наслідувачі, хочете знати правду. Вся біда в тому, що нам бракує винахідницької жилки». Нам ніколи нічого нового не вигадати, а у французів є вигадка. З цим ніхто сперечатися не стане. Гер Шульце зовні опанував себе. Але з того, як тремтіли його губи з багряних плям, що проступали на його зблідлому обличчі, можна було судити про те, як він вражений, дійти до такого приниження. Йому Шульце, творцеві і власникові найбільшого у світі гарматного заводу, йому що бачив біля своїх ніг королів і парламенти вислуховувати від якогось жалюгідного швейцарця-кресляра, що в нього, сталевого короля Шульца, не вистачає вигадки, що його поб'є французький артилерист. І це говориться тут, де поруч за сталевою обшивкою товстої бліндованої стіни є дещо. Чим він може приперти до стіни цього нахабного хлопчиська, заткнути йому рота, звести на нівець усі ці ідіотські міркування? «Ні, цього він не може стерпіти». Гер Шульце так раптово зірвався з місця, що трубка його полетіла на підлогу і розбилася, окинувши Марселя уїдливим, нищівним поглядом. Він стиснув щелепи і прошипів крізь зуби. «Кодімо, пане, ви зараз на власні очі переконаєтеся, як у Гера Шульце не вистачає вигадки. Марсель затіяв небезпечну гру. Але він виграв. Виграв тому». Що йому вдалося спочатку приголомшити Шульца своєю несподіваною, зухвалою заявою, а потім, не даючи йому часу схаменутися, довести його до цілковитої несамовитості. Бо коли у Шульце було зачеплено марнославство, він забував думати про обережність. Тепер йому вже не терпілося поділитися своєю таємницею. Він увійшов до кабінету і, пропустивши Марселя вперед, ретельно замкнув за собою двері. Потім підійшов до книжкових шаф і доторкнувся до однієї з полиць. У стіні негайно ж відчинився вузький прохід. Замаскований рядами книжок, він виходив на кам'яні сходи, що вели аж до самого підніжжя вежі бика. Вони опинилися перед важкими дубовими дверима. Шульце відімкнув їх невеликим ключиком, який завжди носив при собі. За цими дверима виявилися другі, скованого заліза, замкнені складним замком із шифром. Такими замками замикають вогнетривкі шафи. Шульце склав слово і відчинив важку залізну стулку зі складним автоматичним пристосуванням із внутрішнього боку, що вибухає від дотику. Марсель із суто професійної цікавості хотів було розглянути ближче цей механізм. Але супутник його не дав йому на це часу. Вони опинилися перед третіми дверима, без усякого зовнішнього запору, що відчинилися від простого натиску, зробленого. Зрозуміло, за якимось певним способом, подолавши ці три перепони, вони піднялися на двісті сходинок чавунними сходами, які привели їх на вершину вежі БК, що піднімалася високо над містом. Верхній майданчик цієї незламної гранітної вежі був чимось на кшталт круглого каземату з вузькими бійницями в стінах. У самому центрі цього каземату стояла величезна сталева гармата, — ось, — сказав професор. Який за весь час, поки вони йшли, не зронив ні слова. Гармата була найбільшою облоговою гарматою, яку коли-небудь бачив Марсель. Важила вона щонайменше 300 тисяч тонн і заряджалася з казенної частини. Жерло її мало в діаметрі півтора метра, встановлено на сталевому лафеті. Вона ковзала на сталевих повзунах, і рухалася з такою легкістю за допомогою системи шестерень, що керувати нею могла би дитина. Система стабілізаторів із заднього боку Лафета послаблювала віддачу і після кожного пострілу автоматично повертала гармату в її початкове положення. «А яка пробійна сила цієї штуки?» – запитав Марсель. Мимоволі замилувавшись цим сталевим дивом, повним зарядом на відстані 20 кілометрів, це знаряддя пробиває 40-дюймову плиту з такою легкістю. Наче це був би бутерброд, а далекобійність, далекобійність, надихаючись, вигукнув Шульце. Ось ви щойно говорили, що ми, жалюгідні наслідувачі, можемо тільки подвоювати вагу і далекобійність наших гармат. Так ось. З цієї гармати я беруся з достатньою точністю відправити снаряд на відстань 40 кілометрів. 40 кілометрів! — вигукнув вражений Марсель. — Ви, ймовірно, користуєтеся якимось новим порохом. — О, я тепер можу вам усе розповісти. — якимось загадковим тоном відповів Шульце. — Тепер я можу без усяких побоювань посвятити вас у всі таємниці. — Так, грубозернистий порох віджив свій вік. Я вживаю піроксилін. Його вибухова сила в чотири рази перевищує силу чорного пороху. І я ще збільшую її в п'ятеро додаючи на вісім десятих пірокселіну, дві десятих, нітрогліцерину, але хіба може якесь знаряддя. Будь воно з найвисокоякіснішої сталі. Витримати тиск такого вибуху, засумнівався Марсель. Після трьох-чотирьох пострілів ваша гармата зноситься і прийде в абсолютно непридатний стан. Нехай вона вистрілить тільки один єдиний раз, цього буде достатньо. Дорого обійдеться вам такий постріл. Один мільйон, стільки». Скільки обійшлося мені це знаряддя? Мільйон за один постріл. Ну що ж, якщо він спричинить руйнувань на мільярд? На мільярд, повторив Марсель, але тут же, схаменувшись, придушив вигук жаху, змішаного з мимовільним захопленням цим смертоносним знаряддям, зробивши над собою зусилля. Він сказав спокійним голосом. Так, це, звісно, чудове знаряддя. Але за всіх своїх безсумнівних переваг воно якраз підтверджує мою думку – — Удосконалення. Наслідування, але нічого нового. Нічого нового, — фиркнув Гершульце, глузливо знизуючи плечима. — Ну добре, я, здається, вам уже говорив, що в мене від вас немає жодних таємниць. — Ходімо. Вони вийшли з каземату і за допомогою гідравлічної підйомної машини спустилися в нижній полі.